שתה עוונותינו לנגדיך, על אומנו למאור פניך, כי כל ימינו פנו ועברתך, חילינו שנינו כמוהגת. ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורוחבם עמל ואוון, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך, למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חכמה. שובה אדוני עד מתי, והננחם על עבדך. צבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמו תעניתנו, שנות ראינו רעה.